Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nasta nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi -shurur min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala salli'na Muhammad wa ala salli'na Muhammad wa barik wa sallim amma abanuh Fa'a'uzhubillahi min ash-shaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim Wa al-asri inna al-insana fi khusrin ila alathina al amanu wa aminu al-salihaati wa dawasa bilhaq wa dawasa bil sabre Salaqallahum al-Azim Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-manzahalallahu zahhalallahu lahu tariqan ilal jannah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini hamna kita kepada Allah Subhanahu <coughs> wa kerana Allah SWT masih lagi memilih kita untuk meneruskan pengajian kita dan sebelum kita mulakan marilah sama-sama kita membaca ummul kitab ila hadrina al mustafa rasul allah sallallahu alaihi wa sallam inna wa rabbatina alhamdulillah insha allah ya rama al ghasna al mustafa qara selawat nabi 3 kali insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Allahumma salli ala sayyidina Iya hamila kita dah sampai pada muka surat 297 hukum jenazah Bismillahirrahmanirrahim Mengingati mati Ketahuilah bahawa semua manusia disunatkan Supaya banyak mengingati mati Kerana Rasulullah SAW bersabda Aksiru min zikri hadhimillazzati Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan Yang, yang memutuskannya dengan segera iaitu mati Hadis Ruhaib Ibn Hibban dan lainnya Juga disunatkan supaya sentiasa bertaubat dan istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada pemuda, orang dewasa atau orang tua yang telah berumur. Sama ada yang sihat atau sakit, ini kerana ajal berada dalam simpanan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mati pula tidak semestinya lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda. Begitu juga orang sakit daripada orang yang sihat. Berapa ramai orang muda yang disambar maut dalam keadaan ditenggelam dalam mimpi-mimpi mudanya. Dan berapa ramai orang tua yang telah berumur terus hidup dalam keadaan menunggu-nunggu kedatangan maut hari demi hari. Apabila seseorang insan ditimpa sakit, maka tuntutan supaya mengingati mati adalah lebih kuat. Begitu juga dengan persediaan untuk mati. Ia lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wafumnya hati itu akan berkarat. Seperti mana besi itu berkarat ketika kena air Jadi cara untuk membersihkannya ialah dengan Banyak mengingati maut Dan membaca Al-Quran Di antara cara yang umum untuk kita membersihkan hati kita dengan banyak Mengingati maut Apabila seseorang itu banyak menganggiti maut, maka pastilah dia akan membuat persiapan untuk menghadapi maut. Persiapan untuk menghadapi maut ini terdiri daripada dua benda saja: Iman dengan amal. Kerana yang akan kita bawa setelah kita mati hanya iman dan amal. Jadi membuat persiapan untuk menghadapi maut adalah Membuat usaha untuk meningkatkan iman dan amal yang soleh Iman ataupun yakin yang mantap kepada Allah SWT Dan amal yang soleh Kerana setelah kematian kita akan Singgah di kubur Setengah hari yang mengatakan 40,000 tahun Kemudian sebelah itu padang masyar 50,000 tahun Kemudian di masyar tu ada hisab Soalan-soalan akan ditanya Kemudian amalan-amalan akan dikira Kemudian di mizan Dia akan ditimbang amalan baik dan jahat Akan diserahkan buku cerita amalan kiri atau kanan Atau belakang Kemudian akan lintas pula titik sirat 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata, 500 tahun menurun Bawah tu, api neraka Titik sirat Bukannya macam jambatan Pulau pinang Sehelai rambut yang dibelah tujuh Dan tajam lebih tajam daripada mata pedang Kemudian di depan tu, barulah syurga Sama ada masuk syurga Atau Jatuh dulu dalam neraka Dalam tempoh yang tertentu Barulah Dimasukkan ke dalam syurga Ataupun neraka selama-lamanya Jadi maut ni mati ni adalah uh, Syarat Untuk kita Berjumpa dengan Allah SWT dan Semua akan Merasai maut dan mati Kullu nafsin za'iqatul maut setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Jadi marilah sama-sama kita banyak memperbanyak mengingati maut. Dan pada masa yang sama hasil ataupun natijah kesan daripada mengingati maut itu adalah dengan membuat persiapan Fatadzawadu fa inna khaira zarit taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik berkali itu adalah takwa, takwa itu iman dan amal soleh. Untaati segala perintah Allah Subhanahuwataala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahuwataala. Itu, itu yang dimaksudkan iman amal yang soleh. InsyaAllah Allah panai-panai lah bagi masa. Jadi khusus untuk hanya sekadar mengingati mati. Duduk kita bertafakur sebentar untuk mengingati mati. Maksudnya kita uh, mengingati, membayangkan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi ketika matilah. Alam kubur apa jadi? Padang mahsyar apa jadi dan seterusnya dan seterusnya. Hidup kat dunia 60 tahun, 70 tahun, biasanyalah seorang nabi dalam hari seperti itu akmar ummati baina sitti wasabain umur umatku antara 60 hingga 70 tahun tapi tempat yang kita akan tuju ni 40000 tahun 50000 tahun 1500 tahun dan selama-lamanya jadi kalau kelana diikutkan 60 tahun yang, dan 70 tahun yang kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu pun tak cukup memang cukup. Untuk hidup di dunia yang sementara ni, untuk menguruskan makan minum pakaian kita saja kita kerja 8 jam. Kerja 8 jam ada yang kerja 12 jam, ada yang kerja 24 jam ada. Overtime. Kan? Itu untuk sekadar bekal di dunia. Apalagi untuk bekal di akhirat. Jadi rebutlah peluang-peluang keemasan, amalan-amalan yang akan mempergandakan amalan. Contohnya malam Lailatul Qadar misalnya. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, dapatlah pahala amalan 83 tahun 4 bulan. Kalau dapat 10 kali, 830 1 tahun lebih 32 tahun maknanya tiap-tiap malam bulan puasa dia bertahajud dia mulai Tepatlah, mesti dapat eh? kalau tiap-tiap malam kalau tak apa malam ganjil 10 malam terakhir itu pun ada kemungkinan dapat kemungkinan tak dapat dan juga amalan-amalan yang lain banyak kelebihan-kelebihan pahala yang berganda-ganda puasa sedekah. kan keluar jana Allah SWT berkata Seketika berada di jalan Allah, lebih baik daripada beribadat di hadapan hajar aswad di malam lalatul qadar. Seringgit satu dinar dibelanjakan di jalan Allah, digandakan tujuh ratus ribu pahala kali ganda. Ini rebutlah peluang-peluang untuk memperbanyakkan amalan. Itu tanda persiapan bagi matilah. Okey, Tindakan terhadap seseorang Muslim ketika nazak Nazak ni ketika sakratul maut Maksud nazak Ataupun al-ihtidar Ialah tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang yang sakit Dan roh mula dicabut daripada jasadnya Jadi ketika Orang tu dah sampai masanya untuk dia mati untuk dicabut rohnya, dikeluarkan rohnya daripada jasad, proses tu pun makan masa juga. Daripada hujung kaki sampai hujung rambut tu ditarik. Maka dalam pada masa itulah pintu taubat pun tertutup. Ketika roh dah sampai di kerongkong. Masa tu dia pun dah dalam hari kata malam yugharghir selagi dia tidak kerana nazak dah. Lah. Maka di situ pintu tabak pun tertutup. Jadi apa yang perlu kita buat kalau seseorang itu dah nazak? Yang pertama apabila seseorang pesakit telah sampai ke tahap nazak, maka sunat. Hukumnya sunat. Bagi ahli keluarganya membaringkannya di atas lambung kanan dengan mukanya menghadap kiblat. Macam cidolah. Dibaringkan di atas lambung ni belah kanan. Ya, boleh panggil ni pasal baju lambung, ya. Muka menghadap kiblat. Cusunan. Sekiranya susah untuk berbuat demikian, maka dibaringkannya dengan terlentang dan mukanya diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan kedua-dua tapak kakinya diarahkan ke arah kiblat. Kaki kiblat. Terlentanglah kepala diangkatkan sedikit supaya dapat lihat dia dapat menghadap kiblat kepala dia. Ketiga dia tengah satu perut tu dadah tu. Kalau tak boleh nak baring cara tu buat cara yang kedua terlentang kaki menghadap kiblat. Begitu juga dengan uh, dah sudah dah yang kedua sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah ataupun kalimah la ilaha illallah kalau kalimah syahadah tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah kalau la ilaha illallah tu lain lagi nama dia ada yang kata kalimah thayyibah kalimah tauhid dan sebagainya tapi sama sajalah dengan cara yang lembut, bukan dengan memaksa atau mendesak. Kita tak perlu kita nak baca, baca cepat, baca. Eh, hey, baca lah. Tak baca keputan lah. Tepuk-tepuk boleh tepuk, baca, baca. Kita duduk je, duduk sebelah. Kita lafazkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksabu Muhammad Rasulullah pun boleh. Jadi dia dengar kalau dia dengar kalau dia dengar sebab bila sakaratul maut dia dah sampai tahap tu biasanya dia tak nampaklah dia tak nampak dan tak dengar dia dah disingkapkan alam malakut tu dah disingkapkan syaitan akan datang waktu tu bawa ceri emas biasanya orang mati ni dia akan rasa dahaga dia akan rasa dahaga proses roh nak keluar daripada jasad tu akan diiringi dengan perasaan dahaga Apalagi kalau orang tu dia banyak maksiat Maka dia akan rasa seolah-olah air laut seluruh dunia ni pun tak dapat nak menghilangkan haus dia Masa tu syaitan akan datang bawa cerit emas Dalam tu ada air, air kencing dia Dia kata kau dahaga kan ni air special dia. Sekali teguk hilang dahaga Kau tunduk dekat aku dulu macam-macam lah syaitan akan buat macam-macam jangan ucap tu kalau cakap lah syaitan akan datang macam-macam macam cara malaikat pun akan datang tengoklah kalau kalau dia tu seorang yang baik di dunia yang soleh syaitan pun tak berani nak dekat daripada jauh je malaikat penuh datang kan dengan wangi-wangian dengan bagi salam macam-macam lah cara itu nanti dalam bab Pengingatan nombor insan dia ada Dan diperintahkan roh tu keluar dengan baik dan sebagainya lah Jadi kadang-kadang dia tak dengar lah Apa yang kita talqir dengan tu lah tu, Mayat tu dah tak dengar lah Dia dah sibuk dengan alam dia Tapi disenakan juga kita mentalkin dengan Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimah tersebut tanpa menyuruhnya supaya melafazkannya Kerana Rasulullah SAW bersabda, Laqidu mautakum, La ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah, La ilaha illallah. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di sisinya kerana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum, Yasin ala mautakum ada alib di situ eh? dia bukan jir mautikum hmm. tu alib lainah tu ditegakkan asal yang iya tadi titik tu bacakanlah kepada orang yang hampir mati ke kamu dengan surah yasin hadith surah ibu daudah ibn hebat dan beliau mensahihkannya yang keempat Disunatkan kepada pesakit yang merasai tanda-tanda dan kesakitan maut Supaya bersangka baik terhadap Allah SWT Dan mencampakkan semua bentuk dosa dan maksiat ke belakangnya Yang ini melupakannya Sambil menggambarkan bahawa dia sedang menghadap Tuhan yang maha mulia dan maha pengampun yang akan mengampun segala dosanya dia disunatkan berbuat demikian selama mana iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahuwataala masih dipelihara Ini berdasarkan hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana inda 'abdi bi aku berada di sisi sangkaan hambaku terhadapku Al-Bukhari dan Muslim jadi di zaman muda kita di di apa? digalakkan oleh para-para ulama -para sebanyak kita khauf, takut kepada Allah. Dan ketika dah ada tua dah hampir mati kita digalakkan untuk raja. Itu berharap kepada Allah. Itu di antara iman itu antara bainal khauf waraja. Khauf ni takut kepada Allah, raja ni berharap kepada Allah. Jadi waktu muda banyak takut kepada Allah, banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak takutkan perasaan takut kepada Allah. Tapi bila dah tua, dan nak mati, banyakan harap. Jangan takut masa tu. Bila kita berada di, di ketika tu, nanti syaitan akan ganggu. Kita lebihkan perasaan harap ketika tu dah lalas minit kan. Dah tua ni, tak lama lagi nak mati, banyak, lebih perbanyakkan harap kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa. Jadi mudah-mudahan ni kena banyak taubat lah. Banyak istighfar, taubat, istighfar, taubat. Tak perlu tunggu aku tak berdosa. Baru nak taubat, baru nak istighfar. Antara dosa yang paling besar sekali ialah orang tu menyangkakan bahawa diri dia tak ada dosa. <laughs> antara dosa yang paling besar, antara uang tu. Menyangka bahawa diri dia tak ada dosa. Jadi kita tak kira ada dosa kata ada dosa ke. Kita sentiasa bertawabat, sentiasa beristighfar kepada Allah. Sewaktu muda terutamanya. Dan ketika dah tua, Perbanyakkan harap kepada Allah. Tindakan selepas kematian seseorang muslim. Tadi dah nak mati. Lepas itu bila dah mati. Apa perlu dibuat? Eh tak semestinya seseorang tu bila dia mati. Dia tak mengucap lah ilah Allah dia tak sah di Tak semestinya. Itu hanya kelebihan tersendiri. Kan? Dan hadis mengatakan kan. Man qawla la ilaha la fi'ah di galamihi falahul jannah orang apa makalah salam, salam siapa yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah ketika di akhir kalam dia, dia nak mati wajib syurga bagi dia itu kelebihan tersendirilah tak bermaneh tu kalau dia tak mengucap berarti dia gagal dia bukan beriman tak semua orang dapat dapat mengucap ni eh. ya. cuma hanya orang yang lidah dia sentiasa dibasahi dengan zikir Allah waktu senang waktu sihat waktu muda selalu berzikir la waktu mati pun senang eh. Ini nanzikir la ilaha illallah pun susah, sehari 100 pun susah. Tiba-tiba mati nak ucap, tak ada. tiga 3 tiga 3 RM3. Nanti mati pun RM3, RM3, RM3. Banyaklah isu-isu cerita, laporan-laporan orang ni. Ten tu channel nombor 9. Mati. Macam-macam keadaan. Badan dalam dalam dalam hidup dia, apa yang apa yang kita lakukan sepanjang hidup macam itulah kita akan mati. Kalau hadis Nabi mafumah ini berkata, kamu akan mati seperti mana kamu hidup. Apa yang kita buat selalu dalam kehidupan, apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita ucapkan, paling banyak dalam masa kita, hayat kita, hidup kita, itulah yang akan keluar bila kita mati. Kalau orang tu suka sangat melatah, oh ma'am kau, oh ma'am kau, jika malaikat datang pun, oh ma'am kau, mati. <laughs> oh pocut, apa lagi? Eh, tersipak batu, Allah Akbar. Tergelincir secara tu, Allah Akbar. Ataupun apa sajalah. Jadi macam segala macam bersin, menguap apa tindakan-tindakan yang Nabi ajar kita supaya berzikir kepada Allah. Supaya nanti bila malaikat pun datang, kita pun dengan dengan mudahlah lah untuk mengucap. Benda tu dah jadi ya, kebiasaan. Tanpa sengaja kadang mengigau pun Allah akbar, Allah akbar. Ha. Mengigau pun kan? Mengigau malaikat datang ke apa mimpi malaikat mahu datang sepoyawo dia dah Allahu akbar la ilaha illallah. Ah ha, tersepak batu ke terjatuh ke tersondol ke apa ke. Tulegang ke Keluar Kloa dari lah. <tuh> Burung kakak tua kalau kita ajar dia la kan. Tapi bila kena terkekal dengan kucing, dia tak keluar la ilallah, dia keluar. Blek <tuh> mati. Sebab dia tak ada hati binatang ni kan nafsu sahaja jadi kita apa yang ada hati itulah yang keluar jadi orang wali-wali Allah lagi lah oleh Makazali semua nak mati dah sedia dah siap beli. kemudian wasiat bagi tahu nanti aku mati nanti buat tu buat ni buat ni ah ha, tu dah sampai aje baring ha, tak payah ni kan dibaringkan dia di sini baring lepas tu waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba je mereka <laughs> mau ma datang bagi salam kat dia ha, ini orang yang betul-betul ready memang tunggu tunggu nak mati tunggu bila nak mati ni bila nak mati ni pasal apa, bila dah mati tu nak jumpa Allah Ta'ala tu je lah, selagi tak mati selagi tu tak dapat jumpa Allah Ta'ala mati, bukan mati tunggu dia dia tunggu mati jadi tak takut lah, tak takut tak risau, bila kita tunggu mati kenapa nak takut bila nak mati ni sejak sembang lagi, asal lambat sangat datang cepat-cepat sikit orang takut mati Nabi kata penyakit yang paling ni yang paling buruk sekali adalah takut mati dan panjang angan-angan takut mati dan panjang angan-angan jadi kita kena suka nak mati sebab tu barang-barang sahabat kalau ada jihad je seumur so umur 14 tahun Uhud badar tak dapat Menangis Menangis Perang khaybar, orang hendak Bawa dapat umur 15 tahun Pasal dia nak tahu mati syahid Oh lagi lah. Okey, tindakan selepas kematian seseorang muslim. Apabila seseorang itu mati dan rohnya telah keluar, maka sunat melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama memejamkan kedua-dua matanya dan mengang mengikat kedua-dua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka. Di sini ikat sini. Ke atas. Kain kan. Ni ikat. Biasa tengoklah kan, mayat. Biasa urus mayat Yang dah biasa tu. Ketika ini kerana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Abi Salamah, dia berada dalam keadaan matanya terbuka. Lalu baginda menutupnya. Sebab dia akan tengok ke atas tu. Dia, dia tengok roh dia keluar. Dan Ruh terkeluar, dia tengok, tengok, tengok. Last sekali. Bila ruh dah terkeluar, dah terlihat tutup. Nak mati. Yang kedua, melembutkan tulang-tulang sendi dan dikembalikan setiap sendi ke tempatnya. Ini dia lakukan dengan melembutkan lengan di bawah lengan bawahnya kemudian dilakukan beberapa uh, dilakukan perkara yang sama kepada lengan atasnya begitu juga diperlakukan kepada kaki dan anggota lainnya kadang orang dia mati dalam keadaan kejang ataupun kedudukan dia tu apa ni macam-macam lah terlentang ke, tergolik ke eksiden lagi lah macam-macam itu nanti ada bab lain kalau macam mayat tu hancur dan sebagainya. Ni yang normal tu mana kita lembut-lembut lah. Letakkan balik tangan pada position dia. Kaki luruskan. Yang ketiga, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung. Yang akan memburukkan atau menghodohkan pemandangan. Juga disunatkan supaya seluruh tubuhnya ditutup dengan kain nipis. Tutuplah. lah. Ini belum apa lagi ni. Baru-baru mati. Yang keempat, sunat ditanggalkan semua pakaiannya kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya lah. Dan diletakkan di atas katil. Atau seumpamanya yang lebih tinggi daripada lantai. Serta dihadapkannya ke arah kiblat. Sebagaimana yang dilakukan ketika dia didatangi maut Ini dah dilakukan oleh mahramnya yang paling baik dengannya Sementara nak tunggu nak mandikan nak ziarah apa semua kan Dia mungkin ambil masa tu Mungkin malam mati besok baru nak mandi Jadi sepanjang tu waktu tu letakkan dia Sama ada Kalau yang tu lah, Tegakkan dia Kaki kat arah kiblat. tu Hmm Pakaian buka semualah. Sebab lagi nak mandi. Tapi tutup lah. Tanggalkan Tunggal pakaian. Tutup dengan kain. Sebab nanti nak mandi kan. kan? Tanggalkan dulu pakaian ni. Sebab akan keluar macam-macam nanti. Dekat mayat tu. Kaki rakiblat. Tidur pun sunah kaki rakiblat. <laughs> Ha, terkejut, eh bekerja eh pergi ke timoro tengok semua tidur kaki arah kiblat ha, ada akhilah dah lama di situ kalau kita nak ikut, kan kaki orang nak kiblat eh? tak tak beradab tapi di setengah-setengah ulama mengatakan macam mayatlah tidur pun mati juga mati kecil jadi kita antara sunnah tidur tu kaki ngarah kiblat Setengah mendapat, tapi yang lebih baik lagi yang lambung kanan tu lah. Okay, setakat tu okay. Eh? Tapi itulah kadang-kadang yang akcide ni hancur ni biasanya hospital lah yang settle kan zaman sekarang ni lah dan kebanyakannya pun kalau apa jual mati keadaan sekalipun mesti bawa hospital pasal apa macam-macam orang tu ada claim insurans ada apa masuk insurans nak check tengok dia ni mati dibunuh ke membunuh diri ke atau apa ke sebab-sebab kematian sebab insurans nak bayar eh kalau dia masuk insurance lah bedah siasat lah kena lagi mati tanpa sebab kan lagi lah disyaki ada waris dia telah membenuh dia untuk mendapatkan duit dia ke insurans dia ke apa ke dia akan siasat dan kadang-kadang selesai di, di di dimandikan dikapan kan oleh hospital pun ada tapi macam mana pun proses pengasahan mati tu oleh hospital tu zaman sekarang je lah memang selalu dibuat lah. terutamanya bagi orang-orang yang ada terlibat dengan pelan insurans dan sebagainya. Tidak, nanti tak ada laporan doktor, jadi masalah. Dia nak laporan doktor mengesahkan kematian sebab apa semua dia nak lah, suat-suat polis. Nanti kan, kenalah yang mati tu, keluarga dia tak tahu lah. nanti tuduh kan, dia, dia bunuh lah. Kena dia mati, masa dengan kita pula. Kau yang bunuh anak aku kan. Jadi Benda tu akan jadi masalah. Jadi biasanya proses tu hospital akan tentukan cek-cek-cek, oh rupanya sakit jantung. Cek-cek-cek tengok, oh rupanya putus urat, ke apa dan sebagainya lah. Biasanya lah zaman sekarang ni. Laporan polis semua semua ni dibuat lah. Itu undang-undang dunia. Kalau undang-undang agama ni lah dia. Jadi dah hendak hapo balik mayat tu daripada hospital dah selesai ah kita sementara nak tunggu mandi kita letaklah dia dalam keadaan mengada kiblat kaki dia. Kewajipan terhadap mayat. Ini tadi yang sunat saja. Sunat bila dah tengah azan dan sunat ketika dah mati. Okey, bila dah mati apa kewajipan dia? Disunatkan supaya segera menguruskan iaitu memandi, mengkafan, menyemayang dan men mengkebumikannya. Sunat disegerakanlah. Tapi yang yang dibuat tu wajiblah. Empat perkara yang nak dibuat tu wajib. Cuma penyegeraan terhadap empat proses tersebut. Mandi, kafan, semayang dan kebumi. Disunatkan, disegerakan. Ketika orang keadaanlah kalau misalnya mayat tu nak tunggu ahli keluarga jauh misalnya ada ah, meninggal dekat sini KL ahli keluarga ah, banyak dekat Kedah sana dekat Kelantan, dekat Johor nak datang tengok ah, boleh dia tak tangguhkan jangan terlalu lama lah sebab setengah-setengah mayat dia cepat busuk berapa air busuk dia? tiga air? Ah. tengok keadaan mayat setengah mayat dia cepat busuk kan? ulama Islam telah berijma'at ber bahawa menguruskan keempat perkara tersebut adalah fardu kifayah Yang berkait dengan semua orang Islam yang berada di balad ataupun pekan tersebut Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan kewajipan tersebut Maka semuanya berdosa Singapesi, singapesi lah Jadi kalau ada satu mayat di singapesi tidak diuruskan oleh sesiapa pun Maka semua berdosa tapi memang sekarang mudahlah lah setiap masjid, setiap surau ada badan-badan yang menguruskan jenazah. Walaupun dia tak ada waris, disuang, sebatang karan dan sebagainya. Akan diuruskan oleh pihak surau atau masjid. Yang pertama. Memandikan mayat. Perkara pertama yang dilakukan ialah mandi. Terdapat dua cara untuk memandikan mayat. Cara pertama iaitu cara yang paling minimum yang memberi makna ataupun mencapai maksud mandi dan terlepas dari dosa. Ya, ada setengah-setengah tempat, air tak banyak, mayat ada seribu orang. Kena gempa bumi, gunung berapi meletup, apa lagi, perang, mayat seribu-duibu, nak mandi dengan, dengan sempurna seorang demi seorang. <tuh> Dia nanti buat secara yang paling minimumlah iaitu meratakan air ke seluruh badan. Caranya ialah dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya kemudian diratakan air ke seluruh badannya. Najis-najis buang sebab apa? Mayat ni bila dia mati, dia tak ada kontrol lah. Segala najis-najis tu akan terkeluar dengan sendirinya. Dia tak ada nak kontrol dah mati cara kedua nanti dia beritahu. Cara kedua iaitu cara yang sempurna dan mengikut as-sunnah. Orang yang memandikannya hendaklah melakukan perkara berikut. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi seperti papan atau seumpamanya dan auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya. Dalam surau ni pun kat sebelah kaum muslimat tu ada bilik mayat, bilik mandi mayat pintu dia belas sini dekat luar. kebanyakan ni setiap surau masjid ada bilik ataupun tempat untuk memandikan mayat di macam tinggi sikit dia macam supaya air tu mengalir lah ke bawah kedua tapi jangan biar dia tutup setengah tempat pakai plastik dia tutup dengan plastik yang bukan plastik yang lutsinar tu plastik yang tak nampak lah sebab apa plastik tak basah kan kalau kita tutup kain ada setengah pakai kain juga setengah tu pakai plastik tutup mayat tu supaya nanti bila sebab sambil mandi tu nanti dia tak buka tu bahagian pusat sampai lutut tu kemaluan tu tutup nanti diterangkan pernah mandi mayat? Pernah mandi mayat eh kita sekadar nak kapan mulilah kita buat praktikal <laughs> kena <Kita> mandi mayat <laughs> tak bolehlah <laughs> kalau ada ada apa surau masjid-masjid yang buat uh, apa ni ada buat mandi mayat mandi mayat belilah tengok hmm. Kedua orang yang memandikannya dalam menundukkannya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Kepalanya disandarkan ke tangan kanannya manakala tangan kirinya menekan perut mayat dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada di dalamnya. Tangan kanan, kepala katani, tangan kiri tekan. Dia akan keluar tu, telinga, hidung, mulut, kat bawah tu apa lagi lah. Dia keluar semua. Keluar macam-macam, keluar darah ada, keluar najis macam-macam. Jadi -macam. adalah orang yang expert mandi mayat ni. Ini kalau kita kita sendiri nak mandikan pun boleh. Tapi ada syarat-syarat nanti. Mahram dan sebagainya. Kemudian dia memakai sarung tangan dan membasuh kedua-dua kemaluannya. Pakai sarung tangan. Di bawah plastik lah, bukan dibuka di bawah kain ataupun penutup. Bukan dibuka lagi, dia basuh macam tu. Kain tu diangkat sikit, dia memasukkan tangannya lah. Tangan dia masuk tanpa melihat. Tanpa melihat. Tetap aurat kalau walaupun mayat tak ada tengok. Walaupun mahrammu nanti takut ada kaut ada orang lain kan. Ada orang lain nanti kat situ. Maka tak boleh dibuka. Aurat tu tak boleh dibuka. Angkat sikit kain tu. Ah, di, rasa je lah basuh-basuh pakai sabun. Kemudian mulut dan kedua-dua lubang hidungnya dibersihkan dengan berhati-hati. Supaya air meratainya. Kemudian diambil wuduk untuknya. Sebagaimana orang hidup berwuduk. Wudukkan dia. Macam kita mana wajib juga kan. Kita isu nak beruduk dulu. Ketiga. Kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun atau seumpamanya. Sesuatu yang membersihkannya lah zaman sekarang macam-macam. Kan? Rambutnya disikat jika dia mempunyai rambut. Sekiranya ada yang tercabut maka hendaklah dikembalikan untuk dikebumikan bersama samanya jangan kita buanglah ramboi yang gugur tu perempuan kena yang kalau yang ada sanggul-sanggul semua apa dandan, -dandan, dandan kena buka yang keempat dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan bermula dengan anggota selepas mukanya bahagian hadapan dan bahagian kiri juga bermula dengan anggota selepas mukanya kemudian bahagian kanan bermula dengan bahagian tengkuknya, bahagian belakang dan sebelah kiri juga bermula dengan anggota selepas tengkuknya. dengan itu semua badannya telah diletakkan dengan air macam mana wajib juga lah kepala dulu lepas tu belakangan boleh angkat terusnya ke bawah sikit tangan kanan dulu depan betul kiri belakang terus bawah sikit bawah, bawah bawah ini adalah mandi yang pertama disunatkan supaya mandi seumpama itu diulangi sehingga cukup tiga kali mandi disunatkan dia kena highlight-highlight tu ada perkataan sunat wajib harus makro haram itulah. itu yang kena highlight lah. sebab kita akan cari hukum nanti sunat tiga kali hanya rata sekali ulang balik rata lagi dua kali ulang balik rata lagi pada mandi yang terakhir yang ketiga hendaklah dicampurkan sedikit dengan air kapur sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan berihram ada pengecelian kalau orang tu sedang ihram dia mati jadi kalau selain daripada yang berihram mati dan kena berihram, maka yang ketiga tu campur kapur lah. adalah ubat dia informasi orang pangkaman ni mayat dia tahu kapur barus tu kan, campur dengan air hmm? ha. zaman sekarang kapur lah, zaman dulu, buah bidara, seder zaman sekarang dah canggih lah macam-macam ada Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Raja Allah katanya Rasulullah SAW masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Lalu baginda SAW bersabda mandikanlah dia sebanyak tiga atau lima kali atau lebih daripada itu jika kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu dengan air dan air bidara. Dan dijadikan mandi yang terakhir itu dengan air yang bercampur, kapur atau sedikit daripada kapur. Dan mulakan dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat uduk daripadanya. Sebab kadang, kadang lepas kita mandi sekali, keluar lagi. Ha, dia keluar macam-macam lah. Darah ke cair itu warna itu, warna ni. Mandi lagi sekali. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan berihram, maka dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampur dengan kapur atau lain-lain bahan yang mempunyai bau yang wangi. Khusus untuk yang berihram, jangan campur dengan air kapur atau air, -air yang wangi, sabun, cempur dan sebagainya. <coughs> Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang lelaki yang keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah terjatuhlah lalu tengkuknya dipijak lelaki tersebut mati unta pijak dia punya leher dia mati ketika itu kami berada bersama-sama Rasulullah s.a.w. baginda bersabda mandikan dia dengan air bidara dan kafankannya dengan dua pakaian kain Jangan sentuhkannya Ataupun meletakkan kepalanya Dengan wangian Wangian Dan jangan kamu menutup kepalanya Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya Pada hari kiamat Dalam keadaan rambutnya Melekat antara satu sama lain Dalam, lain dalam keadaan mengucap talbiah Khusus untuk ihram Di sanalah Di Mekah Mayat lelaki-lelaki mayat lelaki wajib mayat lelaki wajib dimandikan oleh orang lelaki dan mayat perempuan wajib dimandikan oleh orang perempuan sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lalu Walau bagaimanapun suami dibolehkan memandikan isterinya dan sebaliknya maknanya kalau suami mati isteri boleh memandikannya Sekiranya tidak terdapat orang yang akan memandikan mayat perempuan kecuali lelaki Ajnabi Atas baliknya iaitu uh, lelaki tidak ada yang nak mandikan malingkan perempuan Ajnabi ya. Maka gugur kewajipan memandikannya dan digantikan dengan tayamum jangan kita bayangkan mayat ni yang mati orang tua kerepot ada anak dara segar bugal kan yang yang masih lagi muda umur 20an mati kalau yang mandikan dia lelaki Haji Nabi nanti lain jadinya lain dia punya nak, nak kena gosok semua badan tak boleh maka tayamumkan hilanglah kewajipan mandi maknanya tak ada orang lah tak ada dia punya dia punya apa dia punya lelaki apa ni perempuan-perempuan yang nak mandi perempuan tak kiralah siapa pun yang penting sesama perempuan siapa pun boleh lelaki sama lelaki ha, cuma nanti kalau berbeza jantina lelaki perempuan mesti ada hubunganlah ha, kalau tak ada juga semua nabi sahaja bukan mahram maka cukup di tayamum jangan kita nak pandai-pandailah oi <laughs> faham eh digantikan dengan tayamum. ketahwilah tujuan memandikan mayat di syariahkan ialah untuk memulih dan membersihkannya, oleh itu mandi diwajibkan kepada setiap orang islam yang mati kecuali mereka yang mati syahid di medan jihad, sebagaimana yang akan anda ketahui nanti wajib mandi ada nanti dia bahas bab-bab Puma, bayi yang lahir yang gugur itu ada nanti akan datang ada nanti sabar ini yang dibahaskan yang normal dulu selesai buat mandi Yang kedua, mengkafankan. Sekurang-kurangnya, cara mengkafan yang dituntut oleh mayat dibalut dengan sehelai kain yang menutupi seluruh badan dan kepalanya. Sekiranya dia tidak berada dalam keadaan berihram. Ini memang kes ihram ini lain sikit. Yang diwajibkan ialah pakaian ataupun kain yang menutup aurat menurut pendapat yang lebih sahih kain tu tak boleh lah terlalu jarang sehingga nampak warna kulit tak boleh lah kalau kain tak ada gunakan benda-benda lain lah daun-daun, daun pisang ini dah darurat kan kalau kain tak ada guna kulit kulit tak ada, daun-daun daun-daun tak ada disalut dengan lumpur tapi kalau ada kain tak boleh buat benda, -benda tu. Di ikut dia punya apa urutan. Tam. Ini kadang-kadang ada tentulah. Zaman sekarang insya-Allah kalau ada keadaan biasa tak tak adahlah masalah macam ni. Ni dalam keadaan perang ramai orang mati, kempa bumi, ribu-ribu orang mati perang dan sebagainya. Itu nanti dibuat dengan kadar minimumlah kurang-kurangnya satu kain yang menutupi seluruh tubuh. Saya nama Hamzah kan, tak cukup kain tu. Tutup kepala kaki terbuka, tarik tutup kaki kepala terbuka. Akhirnya Nabi kata tutup kepala, kaki tutup dengan daun-daun. Cara yang sempurna ialah Sekiranya mayat tersebut adalah laki, maka dikafan dengan tiga kain putih, setiap satu berukuran dengan kadar panjang mayat dan lebarnya sekiranya boleh membalut seluruh badannya. Makroh dikafankan dengan sehelai kain putih. Kalau mampu untuk buat tiga, makrohlah sehelai kain putih yang tadi cerita tadi. Kalau tak ada. Juga makruh dikafankan dengan sesuatu yang menyerupai baju kemeja. Pakaikan baju pula kat mayat tu kan. Ini kan eh, bagi lelaki. Ini perempuan lain lagi. Atau menutup kepalanya dengan sesuatu yang menyerupai serban. Ada juga orang suruh pakai serban. Kan? Al-Bukhari dan Muslim merayatkan daripada Asyar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. telah dikafankan dengan tiga helai kain kapas ataupun kain kotan lah. yang yang dipanggil Suluhiyah dalam masyarakat yang putih, tidak ada padanya baju dan serban hmm? Hmm? dia perempuan nanti ada baju, perempuan dia bukan buat baju lah, dia lipat dua tu kain, dia buat lubang dekat ujung lubang macam tempat kepala masuk je. Itu untuk perempuan, lelaki tak hmm? ada. Tak pakai serban lagi, time hidup aku tak nak pakai serban, mati aku baru nak pakai serban. <laughs> Nabi pun tak dipakaikan dengan serban. ...amalan tu di dunia saja. Amalan-amalan sunnah pakai sekeban tu... ...di dunia ni dah mati. Ikut cara mati. Tapi okay, ada dah saya dengar ada orang pakai sekeban kan lah... ...wasiat suruh kau tanam dia dengan sekeban ni. Itu oh, Allah Alam. Tapi taklah haram kan. Dia kata apa? Makroh sahaja. Maksud kain kapas suruhiyah... ...ialah kain putih dan bersih... ...yang hanya diperbuat daripada kapas katun full katun. Ada ulama menyatakan kalimat suruhiah adalah disebarkan kepada sebuah daerah yang terletak di Yaman. at dan lainnya meriwayatkan bahawa Nabi sangat alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikum al-bayada fa innaha min khairi siyabikum wa kafina fiha mautakum." pakaianlah pakaian kamu yang berwarna putih, sesungguhnya ia adalah antara sebaik-baik pakaian kamu dan kafan lah dengannya orang yang mati di kalangan kamu sekiranya mayat tersebut perempuan sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih 5 helai kain putih iaitu sehelai kain sarung yang menutup daripada pusat hingga badannya yang paling bawah sehelai kain yang menutup kepalanya Sehelai baju yang menutup daripada atas badannya hingga kurang sedikit daripada kain sarung. Dan dua helai kain yang dibalut ke seluruh badan. Ini ha, perempuan. Satu macam sarung. Satu macam baju. Baju tu bukan baju ni lah. Maksudnya dia gunting kepala tu kan. Dia buat lubang. Dia lipat dua. Yang bagian yang lipat tu dia buat lubang untuk masukkan kepala. Jadi macam baju. Dia bukan baju yang baju baju apa baju, baju kurung specialnya hari yang dia aku dah yang mana aku pakai waktu itu kahwin tu kau <tuk> tanam sekali <sendiri, tuk> ada soalan ni, tapi nanti terakhir kita jawab perempuan eh satu macam kain, satu macam baju, satu tutup kepala dan dua yang terakhir tu balut semualah badan. pernah tengok? kajian-kajian lah pergi tengok bila ada mayat di tempat-tempat kita tu yang mana yang tak ada urusan tu Pergilah tengok cara dia mandi, cara dia kapan lelaki macam mana, perempuan macam mana. Itu praktikal lah. Kalau saya lagi tak tengok, saya lagi tu tak faham. Dia tak boleh nak bayang-bayangkan tu ni. Boleh lah bayang-bayangkan. Tapi kalau kita dah tengok tu, kita tahu apa lagi kalau kita yang terlibat sama lah. Terlibat sama di dalam. Saya di sekolah lu adalah buat praktikal. Nak ke buat praktikal? Korang sediakan lah bahan-bahan kita buat praktikal. Model maya bi, model maya perempuan mana cari? Hmm. Hmm. hmm. Kain kapas tu kain cotton. <laughs> Dia terjemahkan kain kapas, bukan kapas. Cotton, cotton ini eh, cotton yang saya pakai ni cotton, kain cotton, kain kapas. Ah, itu nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. lagi tak habis lagi panjang lagi ini berdasarkan lewaya Abu Dawud dan lainnya kita belajar dulu sampai habis ha, baru kita tengok ada soalan ada soalan dia kena ada akan pada bab akan datang topik-topik akan datang dia akan ceritakan kalau tak ada baru kita biasa buku ni pun tak tak tak tak tak, tak, tak terlalu lengkap kalau yang lengkap nanti macam Fatah Moin kita kita berusaha. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dan lainnya Nabi sallallahu alaihi telah memerintahkan supaya anak perempuan baginda Ummu Kassum dikafankan dengan keadaan yang sedemikian. Ini sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan ihram, ha, lain lagi ihram. Sekiranya mayat berada dalam keadaan ihram maka wajib dibuka kepalanya mayat lelaki. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki yang mati dalam keadaan berihram lalu dipijak oleh untanya. Manakala hukum membuka muka mayat perempuan yang berada dalam keadaan berihram samalah hukumnya dengan kepala mayat laki, iaitu wajib saya tak pernah tengok yang ni ini saya tak pernah tengok orang ihram di kapan kan Nah sama ada lelaki atau perempuan dia kata di sini wajib dibuka kepalanya kepala je kepala dan perempuan wajib dibuka mukanya bagi yang mati dalam keadaan ihram Biasanya orang mati dekat sana, dia tanam sana ke dia balik? Hmm? Tanam sana lain. ya? Oh, siapa tak nak, kan? tanam dekat Mekah macam dah. Ugi ke dia pun balik. <gat -hukir> Mereka tak sempat lah. kita nak tengok. Kecuali kalau kita berada di sana uh, Kalau ada di sana, siapa yang pergi haji ke umrah ke? Uh, ada peluang tengok Dari orang meninggal ketika berihram sama ada dia haji atau umrah. Tengoklah. lah. Dalam ni ada kot. Dalam rencana ke? TV-TV ke? Ada Tak maskan insyaAllah ada kot Cara-cara practical Mengkapankan, memandikan mayat Mungkin ada buat do Dokumentari-dokumentari yang dibuat Tengok lah Carilah lah youtube ke internet ke Yang mazhab Syafi'i ya? <laughs> Yang mazhab Syafi'i lah cari Ada kadang-kadang Setengah-setengah ustaz dianjurkan Apa Uh, dia panggil bengkel-bengkel Pengurusan jenazah uh, Ikut Nak buat praktikal di sini Kena sediakan lah semua bahan-bahan Sediakan kain Sediakan orangnya Cuma kalau stakat nak kapan tu Boleh kita praktikal lah Tapi kalau mandi tak boleh eh. dan, dan untuk bagi yang perempuan tu Kena seorang pelakon jadi perempuan lah. Hmm kain nak kena sediakan kalau orang sediakan kita boleh praktikal saya tak ada lagi tak sedia saya nak mati syahid <laughs> di pondok saya mengajar tu kita orang praktikal buat wajib menggunakan kain kapan daripada jenis yang diharuskan bagi mayat makanya sekiranya dia hidup maksudnya oleh itu tidak tidak harus dikafankan mayat lelaki dengan kain sutera ketika hidup haram bagi lelaki pakai sutera kan maka ketika dia mati pun tidak boleh dikafankan dengan sutera sepatutnya kapas yang diatasnya diletakkan sejenis ubat atau kapur diletakkan pada bahagian-bahagian mayat yang berlubang dan anggota anggota sujudnya ha, dia letak kapas lah biasanya kan dekat tangan dekat dayi dekat lutut celah-celah jari, jari lubang telinga lubang hidung hmmm Tengoklah nanti sendiri yang realnya. Ini kalau kita nak buat, nak buat kita nak buat praktikal pun tak boleh lengkap. Tengok kan nak sumbat hidung telinga orang tu dengan kapal nak nak celup dengan kawak apa. Dia punya ubat-ubat dia tu. Ubat dia bau kuat tu. Kalau nak praktikal pun tak lengkap lah praktikal kita. Baik tengok yang real. Bila ada, ada mayat, ada kematian di tempat kita pergilah tengok. Kain-kain kapan yang membalutnya sepatutnya diikat dengan percek kain. Kemudian dibuka kembali ketika dalam kubur. Itu nanti buat tanam. Diikat hujung ha, kaki, hujung kepala. Badan pun ada ikat juga. Dia ada tu balut pertama ikat, balut kedua ikat, balut ketiga ikat. Yang ketiga menyembah menyembahyangkan. Hmm. Wajib maksud wajib menggunakan kain kapan dari jenis yang diharuskan bagi mayat memakainya sekiranya dia hidup. Maknanya tak boleh memakai pakaian yang diharamkan ketika dia hidup untuk mengkapankannya. Kita kan kita diharuskan pakai pakaian koton kain putih baju biasa bagi masa kita hidup. Maka wajiblah bagi kita, kita nak kapankan dengan menggunakan. Pakai kain disebut Dan kita tahu lelaki diharamkan memakai sutera ketika hidup Maka tak boleh lah Maka tak boleh nak kapan ni Nak, nak, nak kapan kan lah dengan Kain sutera Kerana sutera tu kan diharamkan ketika hidup maknanya ketika mati pun tak boleh pakai Itu maksudnya <tuh> Tapi nanti adalah bab darurat Tak ada kain yang ada sutera sahaja ha, Itu lain cerita lah menyembayangkan bayangan panjang eh itu cukup hadis insya-Allah nanti setakat tu ada soalan untuk mengkapankan memandikan dan mengkapankan Nanti ada bab, mam, bayi, bayi-bayi yang gugur, bayi-bayi yang... Dia ada beberapa keadaan. Gugur sebelum 4 bulan, gugur setelah 4 bulan. Dan lahir dalam keadaan bersuara, lahir dalam keadaan tidak ada suara. Itu ada hukum-hukum tertentu nanti. Di dalam... Belakang lagi nanti. Ada nanti. Hmm... Hmm, ada soalan setakat tu dua dua perkara lah mengenai memandikan dan mengkapankan sembahyang dan kebumikan ke sambung pergi depan di sumbat memang di sumbat memang di sumbat pun memang kan disumbat pun keluar tak keluar apa ni sumbat pasal apa nanti bila angkat nanti dia akan keluar je mesti keluar tanah tengok eh mayat <guluh> dia sumbat mesti sumbat lubang-lubang semua sumbat nanti kalau ada mayat kat sini saya telefon lah datang <guluh> sini ada yang ada bilik itu bilik mandi itu dia kapal, kan dia mandi semua kat sini dia memang disumbatkan lah dia tengok pada keadaan seseorang tu lah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun siapa ni Zainal Usmann tak salah Zainal Usmann ke Zainal Lee ketika di kubur dia akan menangis tersedak-sedak bila dia tanya kenapa ketika dia ceritakan tentang neraka tak tak menangis jugalah tapi tak sampai tahap boleh diceritakan bagian kubur, boleh menangis. Saya, saya, saya. Dia kata kubur ni adalah persinggahan pertama. Kalau kubur selamat, Insya Allah tempat-tempat lain selamat. Kalau kubur tak lepas, maka tempat-tempat lain pun akan tak lepas juga. Lah. Dalam hadis meriaikan, kalau kita tengok, secara umumnya kubur ni ditanya tentang iman, akidah. Siapa Manrobuka, siapa Tuhan kamu. waman Nabi waman wama siapa Nabi kamu. Wama Adinuka, apa agama kamu. Ha, dan tambah-tambah yang lain lah. Apa Qiblat kamu, apa siapa saudara kamu dan sebagainya. Tapi ada juga hadis-hadis yang direwetkan. Yang orang dalam kubur ni diseksa disebabkan dia tidak beristinja dengan sempurna. Tapi umumnya dalam kubur ini, ni kebanyakannya pertanyaan tentang aqidah. Kalau tentang amalan nanti ha, di padang masyar. Bila di padang masyar nanti baru dihisab beritanya tentang amalan. Dan soalan yang pertama sekali akan ditanya adalah semayang. Awaluma <facial> yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salah. Iza saluhat saluhat sa'iru amalihi wa iza fasada fasada saira amalihi. akan ditanya dulu. Kalau solat tu so, diterima sempurna, amalan lain pun akan diterima. Solat tu dah sangkut, yang lain semua sangkut. Jadi ada yang mungkin disiksa di kubur, disiksa di padang masyarakat. Siksa padang masyarakat tu bukan disiksa lagi. Dia punya keadaan tu terseksa. Kalau ikut dalam kubur disiksa, dipukul, di, dengan pakai hammer. Oleh malaikat muka nangkir nama dia apa dalam syarab ada dalam sebuah Quran tu daripada besi terbenam tujuh puluh basta cungkil lagi dipukul lagi diguling-gulingkan di atas bara barang api dilepaskan kalau jengking sebesar barang ular panjang sebulan perjalanan dilepaskan ke atas dia patuk dia sampai kiamat Itu tu seksa kubur di padang mahsyar nanti keadaan mahsyar tu sendiri dah menyaksikan panasnya telanjangnya lantai tembaga kepanasan seumpama matahari sejengkar tak kepala ada yang kata hari 10 biji matahari telanjang, hanya orang yang dapat perlindungan, aras saja yang dapat hmm, kemana tadi? seksaan jadi di kubur ada seksaan seksaan kubur, kemudian di pandang masyar tu, ada keadaan masyar tu, belum diseksa kalau di, di masyar tu, di di, di soal lah ditimbang di soal. tetapi keadaan tu nanti akan menyaksakan kita lah ada yang menyesal sampai sampai gigit bukan gigit jari makan tangan dia sampai siku daging-daging yang malu kerana dihisap di depan orang ramai gugur dia punya daging-daging pipi dia macam-macam kan, keadaan lah itu seksa dia tapi belum diseksa lagi keadaan tu menyebabkan kita terseksa sebab seksaan yang sebenarnya ni dalam neraka Ha, nanti setelah dah, dah keputusan dah dapat, dia ni ahli neraka selama 20 juta tahun, ha, masuklah 20 juta tahun habis satu semayang tinggal 80, 80 tahun akhirat kali lah sini 80 x 1000 x 365 satu waktu dan dosa-dosa yang lain lagi lah ha, dalam kubur pun ada khusus uh, seksa yang khusus dan seksa yang sebenarnya nanti dalam neraka lah. Paling ringan seksa neraka, pakai terompah neraka menggelegak pala otak. Dan kad, biasanya orang yang beriman dalam kubur dia dah aman, rehat. Dijadikan kubur dia salah sebagai taman-taman syurga, taman. Kalau orang yang beriman, kemudian di padang masyarakat nanti dia dapat perlindungan arash. Specialnya, VIP. Kemudian... Yang lebih hebat lagi, terus masuk syurga tanpa hisap. Hisap pun tak kena. Terus masuk syurga. Lintas, seti serat pun macam kilat. Ada terbang, ada naik guda, ada naik, naik, naik, naik lembu yang mana dia korban korbankan di dunia dulu. Kemudian di ahli masjid, naik masjid, terbang. Macam kilat pun ada. Tengoklah kepada keadaan amal dia. Lepas tu masuk syurga. Pak, ada yang mana... Yang saya cakap tadi, 40,000 tahun kubur, 50,000 tahun masyarakat, 50 segi penumpulan syarat, itu bergantung kepada orang. Dia tak semestinya semua orang macam tu. Ada orang, dia di dia, dia, disingkatkan, dia, dia, bagi dia kubur itu macam, dia, dia, dia sudah ditanamkan, malaikat datang pun tak, tak boleh nak tanya. Sebab semua amalan-amalan dia akan mengepungi dia. Quran akan jadi seorang pemuda yang akan menemani dia daripada kubur sampai lah masuk syurga amalan yang puasa, solat, zakat, Quran akan mengelilingi dia, malaikat muka nak datang tanya pun kadang-kadang tak amalan dia yang jawab dia tak payah jawab pun kemudian dia akan ditidurkan macam malam pertama dengan pengantin baru, tahu-tahu bangun dah kiamat, 40 ribu tahun tak terasa ada yang dihantar, ada yang dihantar, Kata dihantar seorang Nabi dari yang lambai-lambai dari jauh, jadi dia pun pergi jadi ketika dia tengok bidadari tu dia uh, kena kerana terlalu cantiknya bidadari tersebut dia nak pegang lah betulnya so, sabar dulu tapi bila bidadari tu mengelak dia tertarik lah rantai mutiara yang dipakai oleh bidadari tersebut akhirnya manik-manik rantai tu bertabur dalam kubur dia pun kutip dengan bidadari itu satu-satu, tu dia satu -satu. malekat datang tepuk belakang ni bangun-bangun dah kiamat ada keadaan tak sama di padang masyarakat pun yang 50 ribu tahun pun ada yang 500 ribu tahun pun ada ataupun yang sekejap je. dia duduk sekejap dalam pelindungan aras tu tiba-tiba Allah kata nih, masuk syurga tanpa isap ada berapa ribu orang 70 ribu orang tak silap akan masuk syurga tanpa isap bersama dengan Abu Bakar Siddiq dia akan bawa bendera Siddiqin akan memimpin beberapa orang yang akan masuk syurga tanpa isap Hamzah, saya nama Hamzah. Peon tadi akan bawa bendera Syuhada, orang yang mati syahid semua akan ikut Hamzah masuk syurga Nabi Isa. Kecuali nanti adalah hutang dengan orang ke apa, itu nanti sangkut sikitlah. Itu pun kalau Allah nak selesaikan pun Allah akan offer orang yang dia ada hutang tu dengan pahala-pahala yang lain, balasan-balasan yang lain. Puna Muaz bin Jabal akan bawa bendera ulama. semua yang ulama-ulama akan ikut Muaz bin Jabal masuk syurga. Tapi dengan dia ada kesalahan ini dosa lain itu nanti adalah dia akan dihisab di juga. Ada yang his, ada yang Allah Taala akan mudahkan hisab dia. Apabila dia di dunia ini, dia disuka berlebih kurang dengan orang. Maknanya apa pula okeylah disuka maafkan orang, suka menyelesaikan satu perkara tu dengan mudah. Di berniaga pun orang baik, tak apa, tak apa lah cincahlah. Tak kira okey bercincin dengan apa dimudahkan orang dunia maka di sana pun Allah akan mudahkan hisap dia, Allah pun lah, lebih kurang lah tak apalah, tapi siapa yang dunia ni yang cerewet sikit-sikit <laughs> tu nah, nanti di sana pun siap lah dia nah, siapa yang hisap dia dipersulitkan oleh Allah, Siti Aisyah kata habis sangkutlah lah kat situ lah, Allah nak hisap tu betul-betul lah tanda-tandanya dia akan gagal dia tak tentu orang tu punya keadaan dia, di akhirat nanti Bayangkanlah yang yang setisira yang lintas macam kilat tak sama dengan yang merangkak dengan mengensot yang pakai muka berjalan pakai muka pun ada. Alah tajam macam macam pedak macam macam mata pedang. Lebih tajam daripada mata pedang. Bawah itu neraka. 500 tahun akhirat. Nak mendaki 500 tahun, mendatar 500 tahun, menurun. Rambut dibelah tujuh. Bawah neraka menyala-nyala. Tajam lebih tajam daripada mata pedang. Kalau yang macam kilat pun, bukan macam kilat sekelip mata sampai, yang macam kilat pun nak 1,500 tahun nak sampai tu pun kilat pun cahaya kan, cahaya kilat tu orang ukur tu berapa saat tu. Bukan sekelip mata macam dia bergerak laju lah tapi taklah sampai dalam sekelip mata. Lama juga nak sampai tu. Ada yang naik tunggangan. Kalau dia suka korbankan, buat korban sambil lembu. Apa yang dia korbankan di, di dunia, dia akan ditunggangan dia. Masjid juga akan jadi kenderaan. Bagi orang selalu suka pergi masjid. Ada yang terkebang. Mana ada para, para syuradak terkebang. Cang-cang keadaan. Ini ada soalan daripada Muslimat ni. <tuh> Jadi semalam saya dah kata <tuh> orang yang buat maksiat ketika dia muda, lepas tu bila dia walaupun dia bertaubat akan mendatangkan kesan. Dia tanya ketika hidup dan mati walaupun sudah bertaubat, soalannya apakah kesannya? Ketika hidup dan mati. Dan bagaimana dengan taubatnya? Bertaubat. Saya jawab soalan taubat dulu. Taubat ni tiga-tiga syarat lah. Menyesal. Bertaubat. Dan tidak mengulangi lagi. Kalau dia buat lagi berarti belum taubat lagi ya lah. Kemudian sama ada taubat kita itu diterima atau tidak, itu Allah ma'alam. Itu Allah saja yang tahu lah. Allah terima tak terima taubat kita. Kita kena sangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu taubat ni kita sentiasa taubat Bukan sekali je taubat. Insya Allah dah sudah taubat dah. Tu orang berkali kali Nabi 70 kali. Nabi 70 kali sehari. Istifa. Mohon ampun kepada Allah. Nabi tu memang masum. Apalagi kita kan. Taubat kena buat tapi diterima atau tidak itu Allah ma'alam. Tanda-tanda adalah tanda-tanda diterimanya taubat tu maknanya dia tidak mengulangi lagi perbuatan dia yang, yang dia taubatkan itu lah. Ha, itu tandanya, antara tandanya. Dan kehidupan dia menjadi semakin baik lah antara tandanya. Kemudian yang saya kata kesan itu, kesan dia contohlah orang yang dulu isa ukur. Setelah 20 tahun dia isap okok, lepas itu dia berhenti. Jadi tak sama dengan orang yang tak pernah isap okok semua hidup. Ini contoh yang biasalah. Tapi hukum merokok tu kan ada yang kata haram, ada yang kata mageruh. Ini saya bagi contoh. Jadi tak sama. Kesan tu tak sama. Kemungkinan orang tu nak mengulangi semula perbuatan yang dia lakukan. 20 tahun dia isap okok. Tiba-tiba dia berhenti 10 tahun. Tiba-tiba dia dia nak isyak ukur balik tak sama dengan orang yang tak pernah isyak ukur semua hidup tiba-tiba dia nak isyak ukur dia akan rasa lain dia, dia tak boleh dia sebab dia tak pernah buat benda tu ha, begitu dengan maksiat-maksiat yang lain kalau orang tu 20 tahun dia berzina contohnya tu dia bertaubat 10 tahun dia bertaubat tiba-tiba dia masih diuji jangan ingat kalau kita kita dah taubat pun kita selamat selagi kita tak mati selagi itu kita akan diuji dan ketika dia diuji misalnya dah 10 tahun lah dia taubat tak buat dah tiba-tiba diuji sekali lagi dengan zina ada peluang Allah Taala lah apa uji yang ada nak berzina maka ke, ke apa, kemungkinan dia untuk melakukan zina tadi sebab dia pernah berzina 20 tahun mud, lebih mudah daripada orang yang semua hidup tak pernah berzina tu dia kata kesan maknanya dia memandang perbuatan tu tak sama dengan orang yang memandang, orang tak pernah buat memandang benda tu Nah itu kesan. Ketika hidup lah. ketika mati nanti, uh, biasalah besarlah orang-orang yang kita berzina tu nanti tak selesai lah kita dengan dia di akhirat nanti. Contohnya lah, kita berzina dengan 20 tahun berzina dengan katalah 10 orang, 20 orang, 100 orang. Lepas tu tak pernah jumpa pula tu, lepas kita dah berzina dengan dia dia pun tak ingat dengan siapa kita dengan berzina pun, benda dia pun dah mati ke dah hilang tak tahu bagaimana. Nanti kat sana tak selesailah ke akhiran nanti dia akan ada, ada cerita lah, ada mahkamah ilahi di sana akan naknya selesai ha, kalau di dunia ni, yang kesan di dunia tu lah, kita, kita dah pernah buat satu maksyiat, kita walaupun dah bertawabat, kemungkinan untuk kita kembali semula ke maksyiat tu lebih lebih mudah daripada orang yang semua hidup tak pernah buat maksyiat tu sebab orang kalau tak pernah syak ukur, dia nak berusaha ukur bukan senang, syak dadah, syak ukur zina, merompak orang yang biasa merompak, dia merompak aja. 20 tahun merompak, curi dia orang, curi ambil betul Lepas tau baik 10 tahun. Tiba-tiba dia diuji satu keadaan, dia susah kata duit. Jadi, dia nak mengambil harta orang tu, senang je. Sebab dia dah 20 tahun pengalaman merompak. Perasaan dia untuk ambil harta orang tu, tak dah apa? Dah, dah, dah, dah tak ada. Lain macam orang tak pernah merompak. Nak pakai selipar orang pun, dia rasa dia macam ni. baik ni. Sebab tak pernah merompak semua Tak pernah curi, tak pernah ambil barang-barang tanpa izin. Ha, sama dengan berzina 20 tahun berzina kan tiba-tiba bertaubatlah -tiba, tu tiba-tiba ada peluang untuk berzina diujilah akhirnya dia buat zina tu pun sebab dia pernah buat 20 tahun dia rasa tu lain dengan Wan, tak pernah berzina sampai duk dia nak berzina sila silap, -silap mengelata menggigil kan ha. kesan di dunia lah. dunialah tu, maksiat ni walaupun kita dah taubat Allah taubat tu kena taubatlah jadi Allah terima tak terima tu Allah malam adalah tanda-tanda kita tak boleh pasti Allah terima atau tidak. Tapi kita kena berharaplah supaya Allah terima. Dan ada tanda-tanda dia -tanda lah. Orang kata kalau taubat diterima dia memang tinggal total lah. Masyarakat tu tak buat lah langsung. Dan kehidupan dia jadi tambah baik. Cuma nanti boleh diuji tak sama dengan orang yang tak pernah langsung buat masyarakat. InsyaAllah. Jadi, pemain baik dari Allah Taala, apa yang telah beri keselamatan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada terima tuan-tuan muslimin muslimat. Kita tutup majlis kita dengan kafarah majlis. Ma'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Alhamdulillah rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.